صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وجازم على لزيمن لبرت شرح سنه امام بربهاري رحمه الله يميت بيكا نيسن 21 كو كاثون امام بربهاري رحمه الله تعالى والكف عن حرب علي ومعاويه وعائسه وطلحه والزبير ومن كان معهم ولا يخاصم فيهم ولا تخاصم فيهم ترى بعضا من اهل السنت است هستيا او سربايتيا ام براي luftës që ka ndodhur mes Aliut dhe Muawijut si dhe domthan Aishës Talh Muawis Aishës Talhës dhe Zubeirit radiallahu anhum asmajin kramo shumë folën këtë temë ose më shumë thellun këtë temë edhe pastaj thot women kane me hume dhe domthan sahabët tjerë që kanë qenë me ata ولا تخاصم فيهم مس بالميزه برتا ولكل امرهم الى الله تبارك وتعالى اذ تشست ناتيره لره ن تك الله سبحانه وتعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وذكر اصحابي واصحاري واختاني فصى النبي صلى الله عليه وسلم كافهم el barkur es hadith dhaif <coughs> qi es me kto fjal e eh, mos mos i përmendni ose ruhuni prej përmendjes shokve tme miqve eh, tme mi dhe grave tme ose do të them fëmijve të grave ose kështu gjithashtu ka përmend autori rahime allah hadithin tjetër thot wa qawlu wa qawlihi eh, inë Allahe të barake wa ta'ala, nevara ila ahli bedrin, fe kal, i'melu ma shi'tum, fe kad gafartu lakum. E, kuptimi i hadithit, që ka përmendur është, se Allahu i ka shiku e, pjestar të luftës bedrit, dhe u ka than, veproni, që të doni, se unë ju a kam fal. Do thëtë, kjo është një kësjell prej autorit rahimahullahu siç pam edhe kësilla të tjera në lidhje me veprimin e njeriu të për ta rujt menhexin e tij, për ta rujt akiden e vet, për ta rujt feën, ndëpërgjegjësi ë kuj ai që ia ja do të mirën vetes, edhe ai të cilit Allahu i ka dhënë mirësi, nuk flet në lidhje me atë që ka ndodhur në luftrat mes sahabeve së shka ajo që ka ndodhur në luftën e Sifinit, gjithashtu ajo që ka ndodhur në 90-të deves, do të thënë ë ku kanë pasur përleshje sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem mes vete. ë thellimi i në këtë temë ose të folurit në këtë temë pa pasur dituri të qartë dhe pa pasur menhej të saktë bje derit e, e ranja në akuz nda i sahabëve edhe shari ose, ose e, fitim të mendimit keqë të më than njerës që nuk janë të pregatitur me diturie dhe nuk janë të pajisur gjithashtu me be, me njohje në besimit të drejt njohje në akides të sakt kur kanë hi e, duke lezu në histori për atës që kanë dodh Prajo që kanë ndodhur me sahabeve, kjo është saktë se kanë pasur luftë mes vetë dy grupe të sahabeve dhe kjo i ka shkaktuar këtë kjo ka shkaktuar të shumë njerëz që të kenë mendim të keq për sahabët edhe të flasin fjalë të këqija për sahabët. Prandaj obligim i njeriut, të cilët Allahu i ka dhënë sukses, që të kuptoje është që të mos flase në këtë temë të më thënë, puna e mos foljes, mos flitjes, është që mos të jape të drejt njërës pal, ose mos ta në gjire në gabim njërën pal, duke në nëshmu pozitën e sahabëve dhe duke, duke dhënë akuza se mendime të kësija për sahabët. Si që ka ndodhë, si që thamë disa për njerëzve që ka janë thëllu në aspektin e historis pa njohje të drejt të akides edhe vlerës sahabëve kanë fol fjall të më thonë shumë të këqia që janë devjim Prandaj kush ledzon në kitë histori duhet pa tjetër të ndjekje atë rrugën ose parimet edhe themelet që i kanë vendosë e hlusunë në velgjema që është Respektin dhe i sahabëve dhe kërkimi i arsyeve për ta, arsye timit të atyre, justifikimit të atyre, dhe duke qenë i bindur se të gjitha ta kanë bë i gjithi hadë, të më thonë, ata kanë janë përpjek për ta qëllu dë vërteten, edhe pa tjetër se nështë, Njeri u gabon, të më thënë, ne nuk pretendojmë për sahabët se janë të pagabueshëm, dhe thëtë nuk është prej akides e hlisonetit se ndo një individ prej sahabëve është i pagabueshëm edhe nuk gabon asë njëherë, se cili prej sahabëve gabon edhe kjo është diçka që e kanë, e kanë themelu ose e kanë përforcu si themel sahabet, do të thonë e kanë përmend edhe Abubekri radhiyallahu anhu kur e ka marrë xilafetin edhe tjerë. Edhe sahabët kanë qenë, do të thonë për njerëzë e, ose kanë qenë njerëzit që janë në të vërtetin, më së shumti janë kthyrë në vërtetë. Do të thonë ka ndodh edhe Te Omeri radhiyallahu anhu me gjithatë aspërsit që nhiyet prej tij. Do të thonë kur kur përmenden disa qëndrime të tij, duken sikur aspra. Mirë po me gjithat, e, në momentin që dikus i ka përmend ndë një ajet, ose ndë një hadith për nga Merit sallallahu në sellem, që aj nuk e ka digju, ose ajetin që nuk, ka, nuk i ka randë nërmend në atë moment, kërja kanë përkujtu, me njëherë është largu prej asaj që e ka thamë. Po ashtu edhe Merit radellohan huj ka shkryt në punzve të ti, se e, most pengoje ndo një gjukim që ti e kësijel dhe të qarohet e vërteta ma vonë në të, most pengoje kjo që ti e, most të ndryshosh gjukimin. Dhe më thanë nëse ke gjukume diçka, edhe ma vonë ke pa argumentet që gjukimi jo të akonë gabim, atëherë duhet me risiku gjukimin edhe me këthy ashtu si është e vërteta, dhe të të Këtë, këto kanë qenë kësillat e sahabëve në përgjithsi, edhe është e njohur se vetën pengamert e Allahut janë të mbrojtur në e, transmitimin e fejës, në kumtimin e fejës, edhe ata nuk bojnë gabime në kumtimin e fejës, asë njëherë. Kurse vetë, pas pengamertve nuk kanë dhe një njeri që është i pagabueshëm krejtësisht, dikush gabonë ma shumë e dikush ma pakë. Dhe pengamiri sallallahu aleyhi wa sallim, ka thon, idhe gjithëte hedel hakim, më thon, kur dietari ose i urti ban i gjithët i hadë, më thon, mundohet me gjithë të vërtetën, atëhere nëse qëlon ka dy shpërblim e dhe nëse gabon ka një shpërblim. Pra nëse njeri ju përpichet me diturit shëndosh, me baza të sakta, do të thonë aty ku bazohet është e saktë ë dhe e ka për qëllim me arrit knatsinë e Allahut subhanahu wa taala, do thonë me këto kushte. Nëse e çillon, atëherë merr dy shpërblime, edhe nëse gabon, merr një shpërblim për mundin që e ka bërë kurse gabimi është i falur dhe i justifikum. Kështu që ë një, njeriu duhet të jetë i bindur se sahabët kanqen pikërisht në këtë e, situatë. Do të thonë ata veprimet, këto veprime që i kanë bë, gjatë gjithë e, historisë së tyre, do të thonë prej kohës kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me këtë dritë dhe me këtë udhëzim prej Allahut subhanuhu vetala dhe deri në momentin që ka vdekur e sahabiu i fundit, sahabët ajo që dihet për jetën e sahabëve është që janë përpjek për ta, e, për t'i bërë veprat të cilat e knasin Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe në këtë rast, edhe pse kjo ka rezultu, ose ka përfundu me luft me styre, të dy palë të janë pas, dëmë thënë, këtë situat të mundqë të hidit, që janë mundu ta përkrajnë të vërtetën, mirë pa, pa tjetër se dikush e ka qëdu edhe dikush ka gabu. Kjo është ajo që duhet të thotë pasuesi sunetit, dhe më thënë kjo është, është baza në lidhje me e, këto ndodhi grindjet me sahabeve që kanë ndodhë. Edhe si pas kësaj, është obligim të hecët. Kjo është ajo kur thonë djetarët, dhe më thënë gjithmonë kanë këshilu djetarët të selefit, dhe derin kohën tonë, këshilonë që mos flitet, du më thënë që është jene asaj që i ka ndodhë me sahabeve. Kjo mos flitet, du më thënë, që mos të mundohemi të gjemë detajet e me akuzu dikën e kështu më radhë. Përënda e dhe ka thënë këtu autorit, vela të khasim fihim, mos polemizoh për ta. Qëka është qëlimi me këtë mos polemizoh? Dë thëtë mos polemizoh për ta akuzu dikën, ose për ta për t'inzirë, du më thënë dhe një gabim ose në një veprim të keq dikujt, kurse për mbrojtjen e sahabeve nuk pengohet polemizimi, do të thonë debati edhe refuzimet ndaj atyre që i akuzojnë sahabët, do të thonë mi refuzoj, mi mbroj sahabët prej fjalëve trafidive, do të thonë mi refuzoj fjalët e rafidive, mi refuzoj fjalët e nasibive, të cilët i shojnë antarë të familjës më nga Merit sallallahu alen sallem, e kështu me radhë, dëmë thënë, polemizimi me dituri, me argumente, për të ambrojtë nderi në tyre dhe vlerën e tyre, nuk ka dyshim se është lejume, bile është obligim, është gjihad në rrugën e Allahut, kurse e kundër, thë, dëmë thënë, me polemizu, për të arritë dheri të nëndshmimi, dukujtë për e sahabëve, është haram. Prandaj, Autori, rahimahullahu, kllon që të mos polemizosh në çështjen e tyre për për memri deri te akuzimi dikujt ose me nxirr dikun dikand si gab, gabimtar ose ose për menancim dikand prej sahabeve. ë nuk pra nuk e ka për qëllim autori se mos me polemizojnë këtë temë, mos me fol as se sink këtë. Domthan më thon të vërtetën E, për timbrojt sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke fol, duke i tregu e, vlerat e tyre, edhe lëvdatat që Allahu subhanahu wa ta taala i ka dhënë Kur'an edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij, nuk ka dyshim se kjo është punë e duhur, por ajo që ndalohet është mia amse tmirat sahabeve, edhe mi përment vetëm ato çështje që mund me qenë hapsir për përti akuzu. Do të thënë kjo është ajo që bajnë e, njerëzit e devijuar, siç janë e, rafidit, si jad, do të thënë edhe derivatet e tyre prej sufive, ose gjithashtu dhe pasuesit e tyre prej Muslimin, edhe, e kuanut musliman, edhe gjithashtu edhe nasibit, të cilët janë do të thënë kundër Aliut radhiallahu anhu edhe përkrasëve të tij me gjithëse në këtë ko, në vene tona nuk dimu, Allahu Alem, nuk dim që kanë prezents këta njerës, kurse për rafidit janë prezents, du më thënë, me të madhe, Allahu i shkatëroft ata, ose, du më thënë, nëse nuk, nuk e duan ullzimin, atë herën në li roftë prej shërit të tyre. Nuk ka dyshim se sahabet janë halka më e rëndësishme e zinxhirit të fuqishëm të kësaj feje. Domthon ë nuk ka dyshim se ata të cilët duan të po strojnë edhe të akuzojnë sahabët, domthon doin më na shkëput prej burimit të fesë. S'ka dyshim se kjo fe ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala e ka pruru Xhibril li alayhi salatu wa salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam dhe prej Muhammedit s.a.s. e kanë marë sahabët e ti. Nuk ka pas e, tjetër kush, apo ata që janë taku me pengamë erin s.a.s. që huenë sahabë. Dhe ata ju a kanë përcil, ju a kanë përcil të tjerve, tabinëve e kështu me radhë. Tash, armistë të islamit, sulmojnë në këtë halk, du më thënë në zinëgjirit, që me shkëput krejtësisht u metin prej burimit të islamit edhe, ata me pro ata që duan ata thot devijimet e lloj-llojshme edhe kjo ka filluar pikërisht prej persianëve, do thën pasi mkon e Omerit radhiyallahu anhu është ciliru Persia, është në post dinastia e aty ne perandorëve të Persis, edhe ata prej Mllefit edhe prej dësirës për hakmarrje kanë filluar të akuzojnë një herë Omar ibn Radiyallahu anhu edhe me komplotin e tyre, do thënë kanë arritë deri te atentati, do thënë e kanë vrarë Omar ibn Radiyallahu anhu. Pastaj edhe sahabe të tjerë, do thotë ajo që u ka pengu, ka qenë kjo fe e pastër edhe deturia e fuqishme e sahabeve. Do thënë se nuk kanë arritë me deportuata me devimet e tyre të sahabët ose devastuta e muslimanë përgjithësi, të musliman cilët kanë qenë të kapur për ditorinë dhe transmetimin e sahabëve. Prandaj në këtë mënyrë janë mundu që ti që ta humbin kët halk të zinxhirit edhe që mosket, do të thonë Islami baz ku bazohet. Nëse janë gjenerata e parë të cilët kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu të si si thonë ata armës të islamit, atëherë Islami nuk ka vlerë, do të thotë nuk mbetet asgjë prej Islamit. E, kurse sahabët, do të thënë kush e lexon historinë atyre, edhe një nga një, edhe në përgjithësi si gjenerat, se do të thotë sum kontribut të madh për ngritjen e kësaj feje, do të, të njëherë duke filluar prej muhaxhirve pra ato banorëve të Mekës, të cilët kanë hyrë në Islam, edhe i kanë duru të gjitha ato vështirësi edhe përsekutimet që i kanë pasur prej mushrikëve të Mekës, disa vjet, pastaj gjithashtu e kanë duru edhe ndarjen prej vatanit, domethënë janë larguar krijesisht prej Mekës, duke lënë pasurinë dhe familjen e tyre, vetëm për ta përkrah ë fenë Allahut, për ta për për ta përkrahur dërgimin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të thot kan hik për çdo gjë që i ka lidh në këtë botë, do të më thon çdo gjë e vlefshme që është për njeriu në botë, e kanë lënë, e kanë sakrifikuar vetëm për ta mbrojt fen që e kanë pas në zemër, do të më thon të cilën u ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj atë ta në Medinë sahabët e tjerë ansar, do të më thon e kanë hapë derën edhe kanë hapë zemrën, si që i ka përskrujtë Allahu Subhanahu wa ta'ala, edhe ju kanë dhënë përparësi vlezërve të tyre muhaqirë, përpara vetës, vetë, edhe pse ata kanë qenë edhe shumë matë nevojshëm, si që ka thonë Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe e, kështu ata, nëmë thanë gjithashtu edhe, edhe pse kanë qenë aty në Medine, dhe më thënë, e kanë sakrifiku jetën e vetë, e, e kanë, kanë vend në rezikë, dhe më thënë, jetën e vetë, edhe vendin e vetë, edhe pasurin e vetë, për tha ndihmu të dërgumin Allah, subhanu të ta. Për nga merin sallallahu aleyhi vësallam. Nuk, nuk i kanë donë për parësi pra vetës vetë, edhe të ruhen, sëpse ata duke qenë në Medine, ose si është qujtë dërjatë herë Jethrib, nuk kanë pasë problem prej fiseve tjera, arabe. Nuk kanë qenë, ka pasë trektije dhe ka pasë udhtime me styre e kështu me radhë. Mirë po, ku, pasaj kërë e kanë pru për nga merin sallallahu në sellem, e kanë qeldë shpinë e tyre dhe zemrën e tyre për për nga merin sallallahu në sellem, atëherë vetëm a i veni vogël ka qenë i sulmum prej të gjitha anëve. Nuk kanë pasë problem prej fiseve tjera, ja vek kur ta lexoni sin rë shifni se për atkoh derisa Islami ka ngadhnjë dhe ka çliruar gadisullin arabik prej sirkut thot e, ensart kanë përjetuar vështirësi shumë të mëdha për ta mbrojtë këtë fetë do të thonë jeta e tyre as ba vetëm çerbim të, të mbrojtjes së fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe për mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam E prendaj, Allah s.a. i ka lëfdu në shumë a jete, gjithashtu edhe për nga meri s.a.s. ka përmen në hadithet shumë ta, vlerën e sahabeve në përgjësi, vlerën e muhajgjerve, vlerën e nësarve, në veçanti edhe ka të regu se ata i do vetëm njeri që ka iman, edhe i urrejnë vetëm a i që është munafik, thënë, vetëm a i që është facet si musliman, kurse në realitet në zemër e ka kufrin. Pra ndaj, edhe më tutje, sahabët edhe mazvdekjes për nga merit sallallahu anem sallem, kontributit ty në është e, diçka e përta krahësueshme, të më thënë, asë njëherë në historinë e njërzimit nuk ka pas një mundim ose kontribut aqët madhë, sikur që ka në dhonë sahabët, Pastaj edhe për më parë Islami, do të thonë që mëmri të njerëzit ashtu i pastër, duke përhap ditorinë, edhe gjithashtu duke luftuar në rrugën e Allahut, duke mos kursy asgjë prej kësaj dhunja, vetëm për ta ngritur fjalën e Allahut subhanu te ala. Edhe dietar të sahabeve gjithashtu kanë hec në prvenë ndryshme, brenda disa vjetëve, do të thotë kanë filluar pothuajse nuk kanë bët diku spër sahabëve në Medinë ose në Mekë, në vendet e tjera, por kanë sku në vendet më të largëta, kanë mbërritë deri në vendet e Kaukazit, e në Afrikë, domethënë në Azinë lindore, perëndimore, në Afrikë gjithashtu. Pra në të gjitha vendet janë spërndar për të mësuar njerëzit, për të mësuar njerëzve fenë e Allahut. E gjatë kësaj, pra ka ndodhur kjo çështje që kanë pas e, një grindje me zveti, që ka ndodhë masë si është bërë khalife Ali Ben Ebit Talib, radhi Allahu anhu, edhe të dy paltë kanë mendu, pra, si që thamë, kanë dashtë me ndihmu atë që është me saktë. Dhe gjendje atyne është, dhe më thënë gjendje e mudstehidi, dikus ka një shpërblim, pra që e ka vepru, edhe dikus ka dy shpërblime. Uh, Sahabët dë thotë uh, nuk ka mundësi të arrihen në vlerë, asë kush për e njerëzve nuk mundë të mimëri. Qoftë na këtu qëka jemi në këtë kohë, qoftë të abinët ma të mëdhoj, i dini disa prej emrave të abinëve ma të mëdhoj, mm nuk ka mundësi të krasojt me edhe mad voglin prej sahabëve. Më thënë edhe, dikush prej tabinë, maj madhë prej tabinëve, nuk mundët mu krasun vlerë, pra nuk mundët me mri vlerën e mad voglit prej sahabëve. Si që ka thënë për nga meri sallallahu anë i nësillem, le u anfeqa ahadukum mithle uhudin dhe heda, ma belëga mudda ahadihim wala nësifahu. Më thënë, nëse dikush e jebë jeb lë mosë, sa mali u hudit, ar, nuk mundet me mri atë që e kanë dhonë sahabët me një grust, ose me një, ose me dy grustat, më thënë, si qësë një mud, pra një katërta e sajt, Dhë më thënë, atë që e kanë dhonë me një mud, ose gjysëmën e ati, nuk mundet me mri dikush, edhe nëse e për ar, sa mali u hudit, më thënë, askush, mas sahabeva nuk mundët me mri atë vlerë. Sëpse jeta e tyre me pengamerin sallallahu anem sallem ka qenë vlerë dhe ibadet aqë madhështor sa së mundët asë kush me mri dëmë thënë me ibadet e formale. Dhe të sakrificëa e tyre shpirtrore, pra e, dhe gjithashtu e, disa pozitë atëveçanta si që ka qenë pjesmarja në luftën e bedrit, ose pjesëmarrja në marrveshjen e Hudejbiës, do të thonë ata kanë qenë pozitë që diku tjetër sado që të mundohet me ibadete, me namazë, me e, me të gjitha llojet e ibadeteve, nuk mundet me mbyrja të vlerës që kanë mbyrja ata me ato pjesëmarrje, do të thonë në ato vend në ato momentet vështira. Do të nëse ju kujtohet për luftën e Bedrit, kur pejgamberi sallallahu alejhi veselmi ka pyetë edhe një herë për para se me fillu lufta, a janë dga të shumë me luftu, nëse dojnë, të më thonë që të kthejen, sepse ata nuk ishin nisë për atë luft, mirë po ata i kanë thonë që ti nëse nisë është drejtë detit, pra që me hinë deta dhe në dhëtë himë masteje. Nuk kanë hezitu asë një moment, nuk kanë dyshu, pra i badeti i zemrës të cilin e kanë bëha ta, gjithashtu edhe i badetet e trupit, që kanë qenë shumë madhështore janë, diska që është përriqme. Përëndaj, ka thënë imam Ahmed ibn Hanbel, u lehu afnë l'insanu umërahu fil ibadë, ma laxika edna së rëshabë. Në që vë senjeriju, harëdhën gjithë jetën e ti, vetëm në ibadet, nuk mundët me mëri së rëshabion më të vogël. Ose, të më thënë, me ibadet mësë pakë që ka bërë, thot sepse sahabet kanë pozitë madhështore, të cilën u ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, u ka dhuruar sogjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë vlerë nuk mundet mëmri askush, edhe nëse jep pasuri të shumta ose ibadete të shumta, edhe spëndan hajrin e kës tu merat, nuk nuk mundet mëmri sahabet, se gjithashtu prej ligjeve të laud, së më hanëve të alë ashtë që aji cili është bësh shkak për një të mirë, e ka është përblimi në barabartë, cikur aji që e vepronë. Dëmë thënë, sahabët janë e, shkaku i zdo të mirët që në kam ri në këtë kohë, sepse ata e kanë transmitu për pengamerit së lë lanëse. Kurse pengamerit së lë lanëse më shkak edhe për të mirët e atyne, dë thëtë, edhe nëse njëri ju bandë dhe një të mirë, që është si pas shëriatit të Allahut, ajo atë të mirë e ka bandë, më thënë, pasi fillimisë sahabët e kanë transmitu prej pengamerit sëllallahu në sëllem, edhe për para kësaj, për para se ta transmitojnë, ata kanë qenë aty kur është dështë mu mbrojtë pengamerit sëllallahu në sëllem, dhe më thënë edhe kur është dështë mu, mu transmitu kjo fe, ata kanë qenë me pengamerit sëllallahu në s jetën e tyra si mburoj për para jetës për nga merit sëllallahu ane në sëllem. Atëherë, si mundet mu mëndu që dikush mi akuzua ta, ose mi nënçmu, ose mi sulmu, ose me përmenë diçka që je për hapsir për me pasë mëndim të keqë për ta. Nuk ka dyshim se atë e bojnë vetëm njerës të cilët e urejnë fejna Allahut. Në më thënë e urejnë atë që e kanë, si që thamë që e kanë dihmu filimisht sahabët, dhe që e kanë transmetuar pastaj, do të thënë prandaj i sulmojnë edhe nuk ka asgjë tjetër. Prandaj selefët kanë paralajmëruar shumë ashpër kundër, do të thënë sulmit ndaj sahabëve, gjithashtu edhe kundër atyre që i kanë sulmu, i kanë sulmuar, i kanë anërcmuar me diçka sahabët, edhe kanë thonë se është zindik, sikë do të thënë kjo është fjalë të cilët për cilën nuk kam pas kundërshtim selefët, se, se ai i cili i sulmon sahabet është zindik ose është njerëi i dalë prej islamit, Allahu na ruaj, sepse siç ka thënë Abu Zur'a, rahimahullahu, kanë thënë se Kurani dhe Suneti na ka ardhur përmes sahabeve. Domethënë, siç thamë, ajo stacion i parë i zinxhirit të transmetimit janë sahabet. ë edhe Thot, këta duan që të nejë asgjësojnë transmituesit tanë. Të më thënë që mos të kemi më besim asë në Kurana, asë në sunet, asë në asgjë prej fejsë Allahut, përëndaj, thot, ata janë më parsor që të akuzohen ose të, të kritikohen, sepse ata janë zindikë. Edhe gjithashtu kanë thënë, disa sigur ima Mahmedi edhe të tjirë, nëse diku sa nianin nianin prej sahabeve, ai është zindig, do të thonë del prej islamit. ë përkë për të do të thonë me këtë kuptim ka thonë autori la tu hasim fihim, do të më thonë mos polemizo për ta. Pra me kuptimin se mos polemizo për ti sulmu ose për ti nencmu, kurse për ti mbrojt edhe për ta tregu vlerën e tyre, nuk ka dyshim se ashtë gjë e kërkuar. E, edhe, thotë, që është një në tyre le tek Allahu, du më thëmë kusë ka qenë hake dhe kusë ka qenë gabim në atë grindje, atë e di Allahu subhanahu e tala, ta për ne imit bindur se ata janë muçtehida, edhe një napal ka fitu 2 shpërblime, kurse pala tjetër ka fitu 1 shpërblimë. Hadithin që ka përmend, siç thamë, autori, mos i përmendni sahabët. Ekso më radhë, ky ky është hadith shumë i dobët në një, do të them me transmetuesve të tyre ka njerëz që janë akuzuar për gënjestër për spivjet e shpifjet, haditheve ekso më radhë. Kështu që ky hadith me me këtë fjalë nuk është i pranueshëm. Pra ahlesunel jemaa e tregojn hakun edhe nëse as kundër tyre. Neve do të na u kiste për saqë ki hadith me thon se ka thon pejgamberi sallallahu se mos i përmendni sahabët e mi ose ose miçasin time. ë Mirpo ky si tekst si hadith nuk është i saktë, edhe ne nuk argumentojmë me ta, por për mbrojtjen e nderit e sahabeve, edhe për për atë krimin e madh të sharjës të sahabëve, ka argumentet të tjera, sikur është kjoj hadithi, ka thonë, thonë për nga meri, se në të nësem, la të subbu ashabi, mos ishani sahabët e mi, fe wallahi lau enfeka ahaduhum, mithle u hudin dheheba, dhe mu thonë qëfse jep, dikush prej ush, sa u hudi e, ar, mu thonë nuk mundët me mëri, shumë pak shka kanë dhonë, ata në natë koë, të më thonë që ka ndonë diska prej ushqimit, ose në një robë që e ka ndonë edhe diska shumë të vogët, nuk mund me mëri, sepse ata e ka ndonë për të ambrojt pengamerin sëllë së allahën e sëllë, të më thonë në të momente ku ka qenë me nevojshme. E, në gjithashtu ka thonë pengamerin sëllë së allahën e sëllëm, se Allahu jeshtë drejtu pjesë marëzve të luftës bedrit, ka thonë bëni që ka ndoni, se ju a kanë falë, ose në çdo transmetim është bani xhadoni se ju e keni xhanetin. Do të më thënë kjo është për pjesëmarrës e Bedrit, gjithashtu për ata që kanë marrë pjesë në besëlidhjen që ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Hudaybiye, në npemën, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk hi në xehannam as një prej atyre që e kanë dhënë besën në npem. Do të më thënë në rastin e hudejbijes. Edhe rastet tjera, gjithashtu ka, ku ka të regupin nga miris e lëllohën, nësërëm se ata janë e, të sigurumë, dëmë thënë, se do të shkënë gjënët, po kjo nuk i ka ba sahabet që të mbështeten këta edhe t'i lojnë vej prate mira. Për kundrazi edhe më shumë, ju a ka shtu mundin edhe dëshiren për t'ju afru Allahut, shumë më shumë, dëmë thënë, pasi i kanë dëgju këto lajme. Edhe në fakt, Allahu subhanahu t'ala i ka premtu të gjithë sahabëve se të qëkojnë në gjennet, si që ka thamë, Allahu, la jeshtë të wimin kumë, men enfeka min qabli l-fethi ve katel, nuk barazohen ata të cilët kanë dhonë, lëmosh edhe kanë luftu për para të që qëllirimit, Ula i ke aqdamu dërëgjeten minë allëzhina enfeku minë ba'du ve katelu. Ata janë, ata kanë shkallë mat naltë se ata të cilët kanë dhanë dhe kanë luftu pas qëlirimit. Mirë për ma në fundë, thëtë Allahu, do thëtë s'ka dyshim se ata të cilët, si të thashë, në fillim kanë sakrifiku për pengamerin sëllë Allahu Nësëllim, e kanë brojt, e kanë kan fliu vetë, ndëmë thënë me ke, edhe janë larguar prej Mekës, atë janë më të vlefshëm. Pastaj vijnë Ensarët, të cilët e kanë hap ë stupin për muslimanët dhe për Islamin. E pastaj secili, domethënë, është ai që ka hin Islamin avon. Nuk mund të më mbrij ata që kanë qenë ma përpara, më përpara, domethënë momentet më po si të vështira. Mirpo si grupi i përgjithësi, ata të cilët e kanë pranu islamin dhe kanë luftu për para këti qëllirimit që përmendet, edhe e kemi të regu në derse të sirës, se bëhet fjalë për jo për qëllirimin e mekkës, si mendojnë shumë, për, për marveshin e hudejbjes, sepse kjo ka qenë qëllirim edhe fitore shumë e madhe për musliman, që pas kësaj e, janë forcu shumë edhe kanë përhap islamin shumë. Se në derin atë moment kanë pasë shumë vëstërsi, sahabet, edhe nuk mundet më krasu Ata të cilët kanë luftu edhe kanë dhënë deri në atë moment, me ata të cilët kanë dhënë edhe kanë luftu pas kësaj, kur është letësu pra pozita e musliman dhe. Mirë po, thëtë Allahu wa kullen wa ad Allahu l-husna, të gjithë dhe Allahu wa ka premtu gjennetin. Më thënë, l-husna është gjenneti. Wa kullen wa ad Allahu l-husna, më thënë të gjithë sahabëve, Allahu u ka premtu së dhe ti fuse në gjennetë. Radiallahu anhum, edhe kështu Allahu gjithashtu ka të regu se njerëzit e mirë dhe muslimant e mirë janë ata të cilët kërkojnë falje për sahabët dhe nuk kanë në zemër asë një mendim të keqë për, për ata. Allahu në bavët prej tyre dhe në bashkoft në gjënet me pengamert, me sidikat, me shëhidat dhe me njerëzit e devotës. Allahu alem. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين